Încep cu versetul 21, aia adică până la sfârșit. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice, zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, uh, nu în numele Tău am profețit și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău am făcut multe lucrări de putere? Atunci le voi zice deschis. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, lucrători, ai fără de legii. Aș, îmi amintesc când am început studiul ăsta cu câteva multe luni în urmă. Am folosit pasajul ăsta. Și e un pasaj folosit de mulți. Acum, câteva uh, lucruri de, de spus. Uh, mm. toată, toată discuția, to, to, tot exemplul ăsta, tot de la 21 la 23, are de a face cu accesul la împărăția cererilor. Și uh, ideea este că accesul este. Când faci, când împlinești voia lui Dumnezeu, nu când dai doar din clanză. Până, până ce simplu, da? Da. Așa. Uh, ba mai mult, unii vor fi surprinși. Sau. Așa. Deci, unii vor fi surprinși și se vor lua în gură cu Iisus Hristos. N-am făcut... Se o... la judecată probabil aici, nu? Da, da, da, exact. Da, da. Ba, mai mult. se vor lua în gură cu, cu Iisus. N-am făcut asta, nu am făcut asta, la care Iisus le, le, le dă o replică. aici în, 20, în 23. Niciodată nu v-am cunoscut plecați de la mine, ai fără de legi. Bun. Deci. Așa de cosmila la 22 uh -huh. ce spune n-am prorocit noi și am spus dragi în numele tău. Adică deci sunt oameni, au fost, sunt și probabil vor fi oameni uh, cu așa putere încât vor proroci și vor scoate dragi din oameni dar uh, nu cu putere de la Dumnezeu, să înțeleg. Dar au o putere, că așa spune aici, că n-am scos noi drați numele tău, deci au scos demonii din oameni, dar nu cu putere de la Dumnezeu, de la Iisus. Dacă Iisus spune mai jos, niciodată nu v-am cunoscut. Ok. Acum. Deci îmi spune aici că au fost oameni care au făcut minuni, dar nu cu putere de la Dumnezeu. Măi, ai dreptate. Și aici, aici este o chestie interesantă, fiindcă... Ha, hai să-ți explic o treabă aici. Să-ți dau un exemplu cu, cu o armă. Da? O armă. O armă... Dacă e făcută din plastic și pui un glonț adevărat și tragi cu glonțul respectiv, uh, glonțul o să pornească. Deci, uh, ai, ai cuiul care lovește capsa din spatele uh, tubului de la, de la glonț, tubul ăla uh, explodează, iar glonțul, partea din, de în față, într-adevăr, va avea o direcție. Ce se va întâmpla mai încolo cu, cu arma care e făcută din plastic? Arma va exploda. Fiindcă tubul în care se află glonțul, partea de, de, de în față, plumbul, plumbul respectiv, uh, tubul ăla trebuie să fie în, într-o cameră, uh, așa de deci, camera glonțului, ca să reziste la, ca să stea intactă la, la explozie. Dacă nu, crapă. Și crapă toată arma. Contează sau nu contează că e făcută din plastic sau nu, plumbul va avea o direcție. Arma va funcționa o singură dată, dar va funcționa. Este o armă validă? Nu. Este una care îl va ține pe trăgător, ca zic așa, pe cel care trage în siguranță nu. Dar glonțul ăla, dar plumbul acela va avea o direcție. La fel este și în religie. În religie avem uh, anumite principii care aplicate chiar și de nereli chiar și de oameni răi. Principiile alea funcționează. De exemplu, uh, când Iisus, Iisus le-a le spus mai, uh, mai înainte uh, bate și vi, se, vi, vi ceresc și vi se va da. bate și vi se va deschide. Principiile astea funcționează fiindcă sunt aici pe pământul ăsta susținute. Principiile astea sunt susținute de, de, de Dumnezeu. Să-ți să dau, să dau un exemplu în fapte. Ca să vezi în faptele apostolului. Ca să vezi... <coughs> Ce s-a întâmplat? Fapte 19. Ia să vedem versul 13. Așa. Ia să vedem să puțin. Versul 11. Și Dumnezeu făcea lucrări de putere neobișnuite prin mâinile lui, lui Pavel, încă cei bolnavi erau Uh, oh, încât peste cei bolnavi erau aduse de la trupul lui chiar și ștergare sau șorțuri și lăsau bolile și ieșeau duhurile rele. Acum fiate în versul 13. Și unii dintre exorciștii iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste ei care aveau duhul rele spunând vă jur pe Isus” pe care îl predică Pavel. Și erau unii șapte fii lui ceva mare preot iudeu, care făceau aceasta. Dar Duhul Rău, răspunzând la a spus, Pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul Rău, sărind asupra lor și stăpânind, stăpânindu-i pe amândoi, a avut putere împotriva lor, Încât au fugit din casa aceea, dezbrăcați și răniți. Și aceasta a ajuns cunoscut tuturor, atât iudeilor cât și grecilor care lucruiau în Efes. Și toți s-au umplut de teamă. Și numele Domnului Iisus era preamărit. Acum, versetul 14. Era unii șapte fia lui Șceva, mare pre Iudeu, care făceau aceasta. Ce făceau ei? Ei scoteau în numele lui Iisus demoni. Înțelegi? Deci, Pavel era ca și cum ar fi fost oțelul, iar frații aceștia erau plasticul. Da. Ce s-a întâmplat? A venit demonul și, de fapt, demonul ăsta a demonizat Băi, eu-l eu cunosc pe Iisus, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți, voi, Ia i măr și a alungat goi. Deci, cum ai zis, și la fel, este confirmat și în, și, în Bib... și în Noul Testament, în, în faptele apostolilor, într-adevăr, unii au vorbit în numele lui Iisus. Unii chiar au scos demoni în numele lui Isus. Dar au fost ei cunoscuți de Isus? Au avut ei vreo relație cu Isus? Asta contează. Și stai și te gândești. A, ah, bine. Uh, uh, se mai face lucrul acesta astăzi? Habar, habar n-am. Are... Se mai face lucrul ăsta? Asta vreau să întreb și eu. Măi, ha habar n-am. Dar. Se face vreo șmecherie de genul ăsta astăzi? Nu neapărat în, în materie de religie. De, și, a, uite cum au lucrurile. Uh, tu probabil știi pe unii care au stat sau care mai stau încă la gara, care uh, în uh, viața lor și în experiența lor s-au folosit de... Uh, o autoritate falsă pentru a dobândi un câștig. Adică, au pus mâna pe telefon și au zis: uh, Sunt secretarul uh, persoanei respective, o să-ți trimit un băiat să-mi să dai niște bani. Se amintești faza? La ce a, mare... Sigur, sigur. A, așa. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat și cu, cu demonizații. Uh, au fost cazuri când eu am scăpat de o, de o bătaie în cartier, spunând, băi, vărmiu este ăla care bate pe toți. Și la nu era văr. Înțelegi? Când, când ai de-a face cu unul care, într-adevăr, îl știe pe la puteni și pe rude și pe alea, și când tu te dai mare cu, pe spatele altuia, în final ajungi să o iei pe coajă. Treaba e că, Au fost unii care, într-adevăr, au făcut minuni. Au fost unii care, într-adevăr, au avut acces la o informație care uh, mă refer la, la, la o revelație și pe care mai încolo au spus-o. Păi, uite cum stau lucrurile. cum stau loc. La vremea respectivă erau profeți în biserică. Acum, profețiile au încetat, fiindcă avem, nou, avem toată Biblia. Și ceea ce, a, a, ceea ce se deștiut știm, incluzând distrugerea Universului și intrarea creștinilor în împărăția lui Dumnezeu, o împărăție veșnică, fiindcă pământul ăsta nu este veșnic. O împărăție veșnică. Și mai încolo, a, cei nemernici vor ajunge în... A, într-un loc de pedapsă veșnic. Deci, profețiile sunt complete. Nu mai avem nevoie de, de profeți. Însă, fii atent șmecherie, că acum stau și mă gândesc. Cum aș putea eu să scot un profit dacă aș fi trăit pe, pe vremea lui Isus? Mai, în primul rând, trebuie să ai o sursă. Trebuie să ai o sursă adevărată. Să zicem că... Uh, ai o, ai o rudă sau ai un prieten care merge la o biserică, și mă refer la biserica uh, la vremea aia. Uh, ai, ai pe cineva care merge în biserica aia și aude profeții autentice. Tu poți să iei informația aia, profeția aia autentică, și să, să te dai drept profet. Și adevărul este că în ceea ce spui nu este nicio minciună. Problema este că tu nu ești sursa profeției respective. Dar, ce mai contează? Uh, ideea este că... Ah, ma, ma, mai, mai sunt încă un aspect aici. Uh, tu ai auzit de împăratul David. Da. Înaintea lui David a fost un alt împărat, uh, Saul. Da. Saul a ajuns să fie un emernic. Fiindcă uh, el a încălcat voia lui Dumnezeu și la un moment dat, pe când era el nemernic, pe, pe un drum, nu știu ce, ce drum, nu știu ce cetăți lega, s-a întâlnit cu niște profeți, iar Duhul Sfânt a intrat în Saul și Saul a profețit și el la rândul lui. Deci, au fost cazuri în trecut în care Duhul da. Sfânt a decis să intre într-un nemernic și să-l să ajute pe acel nemernic să profețească. Uh, oricum, ideea este că oamenii ăștia, să mă întorc la fapte, au făcut niște fapte care, uh, pe care ele au considerat profeții sau minuni. Dacă stai și te uiți acum la Matei 7, întorc înapoi la Matei 7. Iisus uh, Hristos vers 23 le răspunde Atunci le vă spune deschis Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine lucrători fără de lege. Fiate în parte interesant aici. Iisus Hristos nu discută faptele în sine. Iisus Hristos discută numai relația Lui cu acești uh, candidați la împărăție. Atât. Deci, uh, deci cum... E e? foarte importantă relația pe care avem cu Iisus Hristos. Mă, exact, exact. Este, și este o chestie sănătoasă. Acum stai și te gândești. Uh, la tine în casă intră numai cei în ca, pe, pe care tu îi lași, cu care tu vrei să ai o relație. Dacă te trezești cu un străin în casă, îl dai afară. E simplu. Nu cu, acum, fiate, încă să sun, sun, nu prostește. A, am mai folosit exemplul acesta. Să sun, nu prostește. <coughs> T -a -t -a. Uh, Tu ești Ionuț, da? Așa. Mă, voi aveți aceeași voce, deci nu te supăra pe mine. A Așa. Fie într-o chestie. te întorci de la serviciu cu un coleg și la tine în casă se află unul, un străin. La care, băi, băi, ești pe afară în casă. Nu, nu, nu, nu. Stai puțin, măi Ionuț. Eu, în numele tău, am făcut asta. Eu în numele tău uh, am făcut asta și pe aia. Bă ieși mai afară din casă. Nu, nu, nu, nu, stai puțin. În numele tău, uh, când m-am căsătorit, în numele tău m-am căsătorit cu, cu Deci, nu, înțelegi cât, cât de absurd este? Nu ești parte din echipă atâta timp cât nu ai tricoul pe tine. Ca acum stai și te gândești. Uh, la, chiar și la o cursă. Stau ăștia aliniați, da? Stau ăștia aliniați, gata să, să, să pornească la cursă, dar pe margine mai stă încă unul și el rede să, pregătit să se să ia la fugă. Ăsta care dă startul, fiecare care o guarnă sau care are un pistol, trage în aer sau sună de-n cei care au tricor le încep să fugă. Dar și ăsta care e pe margine, și ăsta pe margine, fuge, fuge, fuge, fuge, fuge, fuge. Și ajunge primul. Tu crezi că ăla care era pe margine, fără tricou, o să fie pe, pe podium? Vrăjeală! Eu siguranță, da. Deci, la, la, la fel este și aici. Dacă, dacă nu ești în, într-o în, într într relație cu Isus Hristos, la fel ca și cu anumite grupuri din lumea asta. La fel ca și uh, anumite cercuri sau cluburi sau familii. Dacă nu ești parte, dacă n-ai o, o relație, indiferent cum, cum o întorci, nu vei avea aceleași beneficii sau același ac acces cu aceștia la ceea ce au ei. Deci, relația contează. Iar relația, și aici, uh, este un alt aspect. Relația dintre noi și Isus Hristos este bazată pe uh, sfințenia și neprihănirea pe care El o dictează. Și fiați fia cum spune aici. Uh, mă întorc la versul 23. <coughs> Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, lucrători ai fără de legii. Voi lucrători ai nemerniciei, cu alte cuvinte. Deci relația asta este, este stabilită de el. Și acum stai și te gândești, mai uh, cum, cum vine asta? Păi, uh, o să încep cu, cu relația umană, ca să pricep cum vine asta, și o să înțeleg ca, ca tu mai acolo să înțelegi relația asta cu, cu Dumnezeu. De exemplu, uh, fumatorii pot să au clubul lor, iar clubul ăla este bazat pe fumat. Corect? Fumători de Kent sau ce-o fi. Uh, un club de sport. Sunt cei care uh, cărora le place sportul respectiv, cei cărora uh, le place să fie în echipă și, să, și mai mult să asculte, să, să, să, să se supună regulamentelor. Fiindcă fotbalul are un soi de regulamente, rugby are un alt soi de regulamente, basket și basketball și ce, ce mai fi. Deci fiecare, sau club de, ce, de, de șah. Deci toate au uh, un regulament. Iar cei care vor să fie parte din clubul respectiv, trebuie să cu o inimă deschisă și de bună voie și ba mai mult, foarte fericit și mulțumiți, să să ascultă de, să se supună regulamentelor. Familie. Familia. Când ești parte din familie, sunt, sunt câteva uh, cerințe. Să se iubească unul pe altul, să, să aibă grijă unul de altul, să uh, uh, să fie stăp de, uh, de încredere și temelie și ce mai fi, unul față de altul. Deci familia are și anumite câteva regulamente. Bine, sunt anumite căsnicii care sunt întemeiate pe uh, un fundament greșit. Ve vei găsi oameni care <coughs> se vor căsători cu o femeie pentru banii ei, pentru frumusețea ei, pentru anumite profituri. Când, anu când acele elemente dispar, atunci are foarte, foarte multe șanse să se destrame. Dar să revin. Deci, noi, când aderăm la un club sau când alții aderă la prezența noastră, noi ne așteptăm de la ei sau ei se așteaptă de la noi ca să avem un, un soi de conduită. Și accesul este bazat pe acel soi de conduită. Și când te uiți la Isus Hristos, El este fără păcat. În El nu există perversiune. În El există dragoste complete. În El există uh, câte multe elemente. elemente nu știu cum să-mi să storc mintea. Dar ideea este că Isus Hristos are un caracter, iar dacă noi vrem... Să avem părtășie cu El, dacă noi vrem să avem părtășie cu întreaga divinitate, noi trebuie să ne. Uh, cu, cu, cu, cu, de bună voie, să tindem, să, accept, să avem același. Uh, același caracter. Dar mai mult să avem. O rela să, să, să încercăm și să uh, lucrăm la relația noastră cu, cu Isus Hristos. Deci Isus Hristos este sfânt. Iisus Hristos este fără de păcat. Cum avem noi iertate păcatele? Înainte ca noi să devenim creștini, ne pocăim, ascultăm de Evanghelie, ne pocăim, mărturisim pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui uh, Dumnezeu și suntem botezați pentru iertarea păcatelor. Când mai încolo păcătuim, noi trebuie să ne cerem iertare Tatălui în numele lui Iisus Hristos. În felul ăsta începem și întreținem o relație cu Dumnezeu. În felul ăsta începem și întreținem o relație cu Isus Hristos. Deci, asta e treaba cu, cu, surprindere, cu, cu surpriza lor. Ei, Isus Hristos, le spun niciodată nu v-am cunoscut, pleca de la mine, lucrătoarea e fără de legii. Oh, oh, stai puțin, stai puțin. Cum ai zis, asta are de-a face cu judecata. Și fie o întrebare. Mai acolo. Da. Tu știi ziua sau ora sau ceasul când va avea loc judecata? E întrebare? Da, da, da, e întrebare. Tu știi când va, va fi... Nu? Bun. Nu poate să eu. Așa. Bă, cât a fost El pe pământ, n-a știut. Și a, acum se pune întrebarea, măi, cum poate să fie Isus Hristos Dumnezeu când uh, El nu cunoaște totul? A, păi stai un pic, Cosmin, de asta. Ai zis acum că Iisus Hristos n-a știut când era pe pământ. Exact. da știe? Uh -huh. Da. Da, fiindcă... Uh, au, au fost câteva lucruri pe care Iisus Hristos nu, nu le-a știut. Una dintre ele a fost asta. Problema este că... Problema... Uh, am auzit o, o, o discuție și acum nu o să fac altceva decât să reproduc acea, a, acea idee. Și ideea este că... Înainte, acolo în... în uh, uh, în sânul Dumnezeu, ca să zic așa, când uh, uh, s-a decis ca Isus să fie întrupat. Au fost anumite elemente pe care nu au fost necesare pentru Isus să le știe. Acum că este în prezența... Că se, se, se, se pune problema acum. Există trei Dumnezei sau care e treaba? Există un singur Dumnezeu. Însă... Și... Uh, treaba cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Am auzit-o explicată în sensul ăsta. Există un singur Dumnezeu, însă Dumnezeu în relație cu creația sa, și aici e vorba de pământul, el, el a decis să se uh, reprezinte între persoane concomitent fiindcă Dumnezeu și poate. Deci asta, asta, asta este uh, explicația pe care eu am auzit-o. Și nu stau acum să desfic, de, de, despic firul în patru. Scriptura spune clar că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu. Iisus Hristos uh, a spus despre Sine că este Dumnezeu. Și ba mai mult, el a dovedit că n-a vorbit prostit prin faptul că El a înviat. Și 3. În fapte, capitolul 5, spune despre Duhul Sfânt că este Dumnezeu. Când Anania și fira au mințit, Petru îl mustră pe Anania și spune Cine te-a întărătat ca să minți pe Duhul Sfânt? n am mințit pe oameni, ci am mințit pe Dumnezeu. Și aici e relația că, între... Aici, văzându-se faptul că Duhul Sfânt este parte din, din Dumnezeire. Oricum, să revin la, la ce vreau să spun. Deci, Isus Hristos, când a vorbit în Matei 24, legat de ziua și ceasul acela, se pare că la data respectivă el nu știa. Acum se, se prea poate ca El să știe, fiindcă El pregătește un loc pentru noi. Deci, în mod normal, este în, în, în sinea mea, ar fi normal ca, ca El să știe când și ce. Uh, <coughs> Mai încolo, după ce Isus a înviat, ucenicii, uh, mă refer aici la apostol, Apostolul l-au întrebat, bine, bine, dar când... Uh, se vor, când se vor întâmpla, când va fi venirea, când va fi una, când va fi alta, la care Iisus Hristos îi răspunde, nu este treaba voastră să știți, ci asta, asta aparțin lui Tatălui. Ideea, și, oh, what? Ok, hai să sunam pe Ilie. Ionuț, Măi, mi-a căzut internetul, mă. What? Alo? Mi-a căzut internetul, măi. Mie, mie. Am să vă spun bine, cum să mai probleme cu internet când totul merge în strună Da, a da, -a da. -a -a. Da, laptopul s-a -a deconectat de, de la internet. Și trebuie să să aștept până se reconectează. Băi, greșeala la mea. Deci acum, na, asta, asta e vina mea. Se revin acum la a, unde eram. A, Erai la partea cu Isus că e posibil să fiști acum să fi să știe că va fi sfârșit. Exact, exact. Când, când după înviere în Faptele în Fapte capitolul 1. Ia să mai uităm în Fapte capitolul 1. Fapte 1 Așa, așa, așa, așa, așa, așa la altă. A, spune așa, versul 6. Edești fiind adunați împreună la o întrebat a Doamne, în, același, în acest timp restabilești împăr împărăția lui Israel? Deci, eu acum apostolii uh, credeau și aveau convingerea că El știe de data asta. Nu mai este ceea ce Iisus a spus în Matei 24. Și El a zis, voi nu trebuie să cunoașteți timpurile sau vremurile pe care Tatăl le-a așezat sub uh, propria sa autoritate ci veți primi putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturii mei atât în Ierusalim cât și în toată Iudea și Samaria și până la uh, marginea Pământului. Și spunând acestea, pe când priveau ei, a fost înălțat și un nor l-a luat dinaintea ochilor lor. Cu alte cuvinte, Isus nu a vrut să le spună și nici n a negat. A, că nu știu. No, no, no. Clar, nu, nu, nu. Și clar, nu-i treaba voastră să știți. Și gata. Oricum. A într dreptate. Uh, discuția asta, în care ei vor spune uh, bine, bine, dar când, când va fi una, când va fi alta, va fi la judecată. Și, uh, după cum se vede aici în Matei 7, Isus este judecătorul. Și, mai mult, uh, când, când vine vorba de, de judecată. Uh, Fiindcă nimeni nu știe, noi toți trebuie să veghem. Noi toți trebuie să fim cu ochii în patru. Fiindcă dacă ești prins în păcat, atunci ă, destinul îți va fi veșnic. De aceea, de fiecare dată când știi că ai păcătuit, este bine să ți ceri tare pentru ceea ce ai păcătuit și pentru cele pe care nu le știi. Fiindcă nu știi când vine ceasul acela. Uh. Acum, întrebarea se pune, bine, bine, dar chiar, pe bune, unii nu vor fi în apariție, unii nu vor avea... Băi, izraeliții, eu au fost poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe Avram, iar din Avram a ridicat o națiune care mai încolo a devenit uh, roabă în Egipt și pe care mai încolo de paște Dumnezeu sub uh, conducerea lui Moise i-a scos din Egipt. Dacă vrei să uh, citești ceva interesant, citește, citește exodul de la capitolul 1 până pe la 14-15. Așa. Uh, i-a scos din Egipt și aproape un an de zile i-au stat în pustie. Anul ăla de zile, Moise a primit legea de la Dumnezeu și de aici avem legea mozaică. Și totodată națiunea care era o națiune sclavă în Egipt a devenit o națiune a lui Dumnezeu. În sensul că ea acum avea o constituție, legea, legea mozaică, și aveau conducere și mai încolo urma să capete o țară, teritoriu. Adevăr că a fost o mare onoare pe ei. Da. Problema este că, înainte de a intra în țara promisă, Moise a trimis 12 spioni. 12 spioni, fiecare spion din... Uh, fiecare spion era din, uh, din de seminție. De, de, exact, de, de, din triburile respective, din semințele respective. Când s-au întors din uh, investigație, s-au întors cu ce au cules de pe drum. De exemplu, un ciorchine pe care doi îl purtau uh, pe umeri, pe, pe, pe un par. ciorchină ăla atingea pământul. Așa de baban era. Zece au zis... Măi, țara este fantastică. Problema este că nu, nu putem cuceri. Doi dintre, Iosua și Caleb, au zis, măi, într-adevăr, și sunt mari, am văzut și uriași, dar însă noi îl avem pe Dumnezeu. Și problema este că nu fusese mult timp în urmă. Cum am zis, aproape un an de zile, ei au stat în pustie. Deci, un an de zile în trecut, ei au trecut Marea Roșie pe uscat. Ei au fost mulți din sclavia egipteană. Sclavie care era nașpa de tot. Deci, nu trecuse mult timp, un an de zile, și acum un an de zile, ei, ei, Dumnezeu făcuse o minune între ei. Că, fiate ce s-a întâmplat. Când o să citești în exod de la 1 până la 14-15, s a venit cu o serie de minuni care mai de care mai apăsătoare împotriva lui Faraon, ca să-i lase afară. În capitolul 12 avem de-a face cu ultima minune în care uh, cel întâi născut din țară respectiv urma să moară dacă nu avea sânge pe tocul ușii. Au murit în ziua aceea foarte, foarte mulți din Egipt, ba mai mult nu numai din Egipt, nu, numai dintre oameni, dar și întâiul născut dintre animale. Deci, fiecare casă avea un mort. Peste noapte, bum, fiecare casă avea un mort. Fiecare animal, fiecare om. Nasol de tot, băi. Nas. Da. Nasol de tot. E, eh, când ăștia au ușit, când Egiptul s-a trezit în noapte și a văzut că au cât un mort în casă, au început urletele și strigătele, la care Dumnezeu i-a dat instrucțiul lui Moise ca să trimită pe femei în casele egiptenilor și să le ceară din bogățiile lor. Când ei și-au plecat din Egipt, nu numai când Israel a plecat din Egipt, Egiptul nu numai că avea câte un mort în casă. Știi, femeia este femeia diferită față de om prin felul cum se uită la lucruri. De exemplu, când o femeie îți aruncă o privire, ea știe exact cu ce ești îmbrăcat. Tu dacă te uiți la amicii tăi sau ce-o fi, te uiți la fața lor și atât tot. Dacă, dacă închizi ochii, habar n-ai ce pantofi aveau, habar n ce pantaloni aveau, habar n ce tricori sau geci, nu știi. Când te întâlnești cu un străin, puțin uh, uh, stai să te uiți la îmbrăcăminte. Femeia, dintr-o privire, bum, știe tot. Femeia are ochiul ăla alei cu care memorează orice detaliu. Și când Dumnezeu a spus lui Moise trimite femeile să ceară din averele evreilor, când, plecat din, când, când Israel a plecat din Egipt, a cărat tone de aur. Fiindcă egiptenii, acum care aveau câte un mort în casă, le-au dat numai să scape de ei. Când își au plecat, acum au plecat cu tone de aur. Și fiată în fază, că aici contează. După ce au plecat așa și după ce egiptenii și-au mormântat uh, pe cei din familie, faraon a zis, băi, he -he, mă duc după ei. Și au plecat cu o armată. Acum, ăștia doar ce început să treacă Marea Roșie, pe uscat. Deci, Moise toată noaptea a fost cu, cu mâna întinsă cu toiagul peste uh, ape, un vânt s-a pornit acum, marea este despicată în stânga și în dreapta. Și au trecut pe scat. A trecut și moise. În urma lor veneau, veneau carele egiptenilor. Vreo 600 sau 800 de care, habar n-am câte care. Treaba este că își veneau acum să omoare pe toți. Fiindcă fiecare egiptean, fiecare familie, avea, fiecare casă avea un mort. ba mai mult când ei și au plecat, au plecat cu tone de bogății, tone de aur, de argint, câte, câte ori mai fi fost. Când au ajuns ăștia în Mara Roșie, pe uscat, egiptene cu carele lor, care au început să să se uh, uh, uh, înnămolească, să, să, să se înțepenească, după care au venit valurile după care, toți au murit. Mai puțin faraon. Deci, uh, ea avea experiența asta. Dumnezeu i-a scos cu o mână tare din Egipt și cu aceeași mână tare, el a distrus, uh, pe, a, a distrus armata uh, egiptană care venea după ei. Iosua și Caleb le-a zis, haideți să mergem să distrugem să... la care poporul fiind uh, ca să zic așa, descurajat de ceilalți zece. Uh, N-a vrut să plece, ba, ba mai mult, au vrut să se întoarcă în Egipt, uh, toate astea. Dumnezeu i-a zis lui Moise, ieși afară din mijlocul lor, o să-i distrug pe toți, la care Moise a negociat cu, cu, cu, cu el, cu Dumnezeu. Și a zis, dacă eu mor pe toți, atunci cei din Egipt și alte națiuni care au zis, de minunile astea, vor crede că tu nu ești în măsură să ne ții pe toți uh, în siguranță. La care Dumnezeu îi dă replică lui Moise. Bun. Atunci voi face altfel. Poporul a fost îngrijorat de copiilor și de urmașilor și de, de asta. Voi face o chestie, voi face un lucru. Cei care au fost descurajați vor muri în pustie timp de 40 de ani, iar copiii lor vor ajunge în țara promisă. Și după 40 de ani, urmașii celor care au cârtit și plâns, au intrat în țară. Celalți ăștia au murit, cu excepția celor doi. Moise, nu Moise, Iosua și Caleb. Moise, n-ai intrat în țară? A, nu, nu, nu! Moise, el păcătuise înainte cu o altă chestie. Moise, lui Moise i-a spus uh, lovește stânca și vei avea apă să le dai poporului. S-a dus, a lovit stânca cu, cu un ai a, a ieșit apă. După care poporul iarăși a început să plângă, să că animalele sunt în După care Dumnezeu zice lui Moise, dute la stânca respectivă și vorbește stâncii și-ți va da apă. S-a dus la stâncă și în loc să vorbească a lovit stânca de două ori, apa într-adevăr a ieșit din stâncă. Dar atitudinea pe care el a avut-o, atitudinea lui Moise, pe care el a avut-o uh, în procesul ăsta de a, de, de a da apă, a fost o, o, o atitudine greșită în ochii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis pentru lucrul ăsta tu nu o să intri în țară. Fiindcă Uh, cu alte cuvinte mai a făcut să la, el l-a făcut pe Dumnezeu să el a avut lipsă de respect față de Dumnezeu. Prin Dar o... cu ce a greșit aici el te fac? N-a vorbit cu stânga? Ă, cu stânga? Da, da. Dar nu numai asta. fiate. Nimic s-a vrut altceva acolo, Cosme. Când ai... A lovit cu stânca, el a întrebat oare ne va da această stânca, apă? Deci a fost, nu știu, parcă o întoială în inima lui. No, nu, nu, nu e asta. Nu, nu e asta. Ha, hai să găsesc, uh, Stai să dau cu Google un... Uh, ca, să gă, ca să găsim exact uh -huh. cuvintele. Uh, așa... Găsesc aici. Ok. Rock. Twice. Așa. Bun. Hai să trec la versiunea românească. Și este mai ușor pentru mine să dau cu Google în, în engleză. număr 20 în număr 20 zice așa toată adunarea copilul, copiilor lui Israel a ajuns în pustia Țin în luna 1 și poporul s-a oprit la Cades acolo a murit și a fost îngropată Maria Maria era sora lui uh, Moise uh, Moise și Aaron poporul a, -a, poporul a căutat ceartă cu Moise ei au zis, ce bine ar fi fost să murim noi, când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim în ea, noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Pentru ce ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici uh, rodiu, nici apă de băut? Moșii și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut, căzut cu fața la pământ și li s-a arătat slava Domnului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis Ia toiagul și cheamă adunarea tu și fratele Toaron să vorbi stâncii acesteia în fața lor și ea va, da, va, și ea va da apă. Să le scuți astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului cum îi poruncise Domnul. Mozi și Aaron a chemat adunarea uh, înaintea stâncii și Moise le-a zis, uh, Ascultați răzvărtiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânga aceasta?" Și uh, Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșiuc, așa încât a, a băut și adunarea și au băut și, a, au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copilului Israel, nu voi, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Cu alte cuvinte, Ionuț a avut dreptate. Într-adevăr s-au îndoit, dar pe lângă îndoială, fiindcă spune aici, pentru că n-ați crezut în mine, deci asta e îndoiala, da. ca să mă sfințiți înaintea copilului lui Israel. doiala asta au transmis o al, un alt mesaj poporului Israel. Deci Așa e. Câ când gloria lui Dumnezeu a fost diminuată fiind, tocmai din cauza îndoierii lor, Dumnezeu n-a pus uh, uh, na uh, N-a trecut cu vederea. Și într-adevăr, s a murit acolo în pustie înainte. Cum mai că, dacă o să, o să citești în, în Biblie, înainte că el să se, se intre în țară, el avea de, 120 de ani. S-a urcat pe un munte și spune Scriptura că el a văzut toată țara. De la un colț la altul. Spune Scriptura că ochii nu-i slăbiseră. Și uh, el a vrut să într-o altă ocazie, el a vrut să negocieze cu, cu Dumnezeu, că el a vrut să intre în țară, însă Dumnezeu a tăiat-o și a zis uh, discuția asta este terminată. Am, nu, așa. Deci nu, uh, el a încercat să negocieze și nu, nu i-a mers. Și întrebarea se pune, a, a călcat, sau nu pară călcat, a ajuns Moise vreodată în Israel? Fiind o chestie. La schimbarea pe, la transfigurarea, sau schimbarea la fața lui Iisus Hristos, cine au fost cei doi cu care el a vorbit? Moise și Ilie. Exact! Deci, cât a fost viu, n-a intrat. După ce... A murit și a, a, a ajuns în prezența lui Dumnezeu. A că el a murit în trup, însă sufletul lui a fost. el a stat tot viu. Când el a intrat în prezența lui Dumnezeu, el a ajuns apoi în Israel, în prezența lui Sus. Deci, cu alte cuvinte, el tot a ajuns în Israel, dar cu un alt eveniment. Este interesant aspectul ăsta. Oricum, să revin. Deci, nu contează cât de tare ești. Că ești Ionuț din Rusia. Că ești Ionuț din România. Că ești cine o fi. Până și Israel, care a trecut prin Peuscat, prin Marea Roșie. Ei n-au avut parte de împărăție. Din cauza necredinței și răzvrătirii. Deci, trebuie să că noi suntem uh, în pericol să cădem și trebuie să fim cu uh, ba, mare băgare de seamă ca să nu fim uh, să, să nu pierdem ocazia asta de, de, de a fi în prezența lui. Să păstrăm relația cu el. Bun. Ce-ar mai fi? Uh, în Apocalipsa 22 discută despre cei care nu... Uh, 22 cu 15. Cei care nu vor intra în părăție. Uh, versul 14. Ferice de cei care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porții, uh, pe porții în cetate. Afară sunt câinii și vrăjitorii și curvarii și ucigașii și idolatrii și oricine iubește și practică minciună. Dacă ai avut vreodată vreun câine de care ți-a plăcut, pe câin ăla nu o să-l vezi în împărăție. Bat câmpii. Nu. Nu lasă să se referă. Nu. Nu, nu, nu, nu, Aici avem de-a face cu javrele de oameni. Deci în sensul ăsta. Și care treaba cu câinii? că am discutat în trecut despre perle, și perle date porcilor și câinile care se întoarce la vomitatura lui. Câinele, când mănâncă ceva stricat, mai încolo îl vomită. La fel și cu oamenii. Dacă, dacă înghiși ceva otrăvit, corpul se luptă cu o aia și o vomiți. Dacă ai șanse. Dacă n-ai șanse, atunci crepi. Da? Dar, în general, când mănânci ceva secat, ai senzația, asta de, ai senzația asta de vomă și vomiți. Câine la fel. Nu știu dacă ai avut câine. Eu am avut câine. Am avut, da. Eh, deci știi care treaba. Mănâncă ceva, găsești ceva afară, vreo, vreo, vreun șobolan mort, și mai încolo vomita în casă. Și când te uiți la vomitătura aia, vezi voasele și obolanului. Mai sta acolo? Ionut? What happened? Held remotely? Ok. Cosmin? <coughs> văd că s-a întâmplat ceva cu tine. Da, tine. nu, a sunat cineva și s-a pus Skype-ul pe pauză. A, ok, ok. -a, am rezolvat. Așa, să, să revin. A, tu acum vorbești pe-un telefon... Da. Bravo, mă, să trăiască. Așa. Să, să revin. Deci. Uh, la fel și cu, cu oamenii. Oamenii vor face lucruri păcătoase. Nașpa. Că vorbesc aiurea, că minta aiurea, că toate astea. Renunță la ele după care se întorc la aceleași minciuni precum câinii. Vrăjitorii, un vrăjitor în mod evident are de-a face cu o altă autoritate, nu cu cea a lui Isus, Curvarii, nici nu trebuie să stau să-ți explic ce e aia. Ucigașii, prea simplu, idolatrii, simplu, și oricine iubește și practică minciună. Ok? Aici iubitul și practica ai să găsești lucrul ăsta în mod deosebit când cineva face bani din, din lucrul ăsta și... Și aici e, e chestia simplă, de, de, de genul... Uh, și am văzut lucrul ăsta în construcții o grămadă. Dar spui de minciunăști acum? Sau de... Da, da, da, de minciuni. Iubești și Așa. practică minciuna. Uh, Aveți voi una acolo, Carmen? Carmen Hara? Da, da, trebuie și prin America. E prezicătoarea vedetelor din America, la Hollywood. E româncă. Carmen Hara? Niciodată n-am auzit de asta. <laughs> e, e una. O fi, o fi, dar... Da, da. Vezi tu, aș spune o treabă. Uh, există soiul de senzaționalism? Mai vine câte unul și spune, a, să prezint cu tare și cu tare, care este faimos sau faimoasă uh, în America. La care eu sunt în America, da? Și stau așa și -a citesc câte, câte o știre uh, din România. Cine mă arată tatul ăsta? Când n-am auzit de, de el sau de ea. Cine e asta, băi? Deci, multe sunt uh, scoase de în burtă, ați zice. Oricum, o să mă uit la... Carmen Hara. Să văd cine e asta? Hara? <laughs> Oricum. A, treaba cu, cu minciuna și cu iubitul și practica minciunii, lucrul ăsta se vede la contracte. A, spui una și faci alta. <coughs> aici, aici contează. A, fiindcă dacă pui una și faci mai puțin, asta înseamnă mai puține ore. Iar dacă ești plătit la oră și minți că ai făcut mai mult, deci, bine, tu te scoți cu un salariu, dar e minciună. Sau trebuie să dai șase mâini de vopsea, dai cinci mâini de vopsea și duci acasă două cutii de vopsea. Știi cum e. Oricum, pe lângă minciună e și furăciunea, dar lasă asta, trecem pe asta. Deci o judecată, iar asta este bazat pe, bazată pe Sfinținea lui Dumnezeu, pe Sfinținea lui Iisus. Și vine treaba acum. Există un soi de formalism în care oamenii, precum farisei și saduchei, Arată bine pe din afară, se îmbracă bine, vorbesc bine, toată da. însă pe dinăuntru sunt vraiște. Cum am zis, profeții, unii fi doar, fi, pot fi doar papagali, repetă ce au spus alții. Alții pot face anumite minuni, uh, cum au făcut uh, preoții aceia uh, în numele lui Isus, însă nu erau cunoscuți. Acum, minunile sunt și ele ha, controversate. În sensul că în ziua de astăzi există multe coincidențe care pot fi privite ca fiind minuni. Când te duci la mall sau la supermarket aici, a, am auzit... A, de fapt, hai să încep cu, cu un, un pic mai Există, Existau, de fapt, în familia lui nevestei, rude care credeau în minuni, minuni de-astea mărunte, nu neapărat mari, de, de genul Înainte ca ei să ajungă la mall sau supermarket, ei se rugau ca să găsească un loc de parcare în fața acolo, la lângă uși. Băi, și minuna s-a întâmplat, mă, fiindcă că parcare, mă. Și stai și te... Da, coincidență, nu? Doar minut. Da, da, da. Și, și stai și te gândești un pic. Măi, câte parcări sunt acolo la intrare? Stai și te gândești, ha, aproximativ, hai să zicem, uh, la, la aproape de intrare, să zicem, maxim 5, Da? Uh, 5, 5 rânduri, dar uh, coloane, ca să zic așa, ar fi 20. 5 ori 20, 100. Deci ai 100 de. Ai 100 de hai să zicem mai puțin, zicem 10. Ai 50 de locuri de parcare pe care uh, una dintre ele o, o pot găsi liberă. Se zicem că parcarea este plină. Cât, cât timp ia unui om ca să Uh, cum să facă o cumpărătură. Bă, nu știu, între 20 de minute și o oră. Dacă stai mult și te plimbi cu mașina pe împarcare, parcare, la un moment dat, un om o să iasă cu, uh, cea, cu cumpărăturile lui și o să plece din locurile la, la 5. Și în final, coincidența ați o faci și cu mâna ta. Deci, uh, în sensul ăsta... Uh, pe de Deci asta e una. Pe de altă parte, bunăvoința altora. Ei, ei consideră bunăvoința altora ca fiind o minune. Uh, și mai mult, sunt unii care văd voia de într-un într soi de evenimente până la punctul în care ei vor numi acele evenimente minuni. În sensul Uh, el este băiat bun de biserică, a întâlnit o fată bună dintr-o altă biserică și, printr-o minune, ei s-au căsătorit. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Înțelegi? De, de, de, deci, ea a și prostește. Și poate că, în final, ei sunt nemernici dar nu stau cum să intru în, în detaliile astea. Hai, hai să terminăm treaba cu minunile, doar el, băia bun, ea, fată bună, s-au căsătorit minune. Deci, no, no, nu-i chiar așa. Uh, treaba e că noi acum trebuie nu numai să dăm din gură, ci să și facem voia lui Dumnezeu. Am, uh... Așa e. Deci, și lucrul ăsta nu este un lucru ușor. Fiindcă sunt anumite lucruri, anumite chestii uh, pe care noi nu vrem să le facem. Când ai copii, ești obosit. Și sunt... sunt... Fie într-o treabă. Noi avem aici o, o, o reclamă la televizor care, care mă face să râd de fiecare dată când o văd. Tipul, bărbatul, bar, deschide ușa, el este cu ochii roșii și cu nas cu șer, șervețele, batiste, toate alea. Uh, Petrica. Îmi pare rău, dar uh, astăzi o să-mi au zile bără că sunt bolnav. Camera se mișcă, se, se, se rotește către Petrica. Petrica este un, un, un copil de un an sau doi ani uh, într-un uh, într pat. Când ești bolnav, nu cont, când, când ai copil mic, nu contează bolnav sau nu, ai grijă de bebe. Când ești... Așa. Deci sunt, sunt cazuri când este greu să fii creștin. Și aici mă refer la relație cu alții. Acum, la, la noi în biserică... Uh, nu... No. Ok, well, give me another, like, 45 minutes. <laughs> Nevastă-mea. Uh, uh, M-a întrebat ce și cum pe aici. Deci, yeah. Oricum, uh, am ex... Da. Uh, mai ești acolo? Da. Bun. Deci, la noi, la noi la biserică. Noi înțelegem când omule se bolnav, stai acasă dar când poți și nu, nu te duci duminica ca la închinare, atunci e nașpa. Și când stai, stai și te gândești acum la, la, la, la închinare. Ce vreau să zic? Ceea ce avem astăzi avem un exemplu, exemplu din ceea ce făceau apostolii. Închinarea este importantă Duminica. Restul, ce se face pe timpul săptămânii, este prin uh, convenție. Și sunt cazuri când noi chiar nu putem să participăm. De exemplu, uh, munca, uh, an anumite, anumite evenimente, printre care și serviciul, uh, ne va împiedica. De exemplu, aici, noi obișnuam să mergem la studiu uh, biblic și miercurea. Însă, noi acum în biserică nu mai ținem Miercurea, dar din când în când mergem într-o altă biserică, Miercurea. Miercurea este prin convenție. Noi nu suntem obligați să mergem Miercurea la studiu biblic. Noi suntem obligați să mergem la închinare, să luăm parte la cina Domnului și să fim părtași cu frații. Însă, când ele devin o povară și aiurea, atunci avem tot dreptul să stăm de o parte. Însă duminica trebuie să, să fim împreună. Uh, deci asta, asta una. Ce mai, ce -ar mai fi? Deci, uh, sunt, pentru ca noi să avem o relație cu El, noi trebuie să facem ce, ce este corect. Și cum am zis, de multe ori astea sunt. nu, nu sunt ușor de, de făcut. Ce ar mai fi aici? Relația cu, cu Isus Hristos. Relația cu Isus Hristos aici. Are de a face cu. asta de o parte de păcat. Însă păcatul nu este ca vă Pui, pui vopsea pe tine, ai păcat. Cureți vopsea de pe tine, n-ai păcat. Păcatul este o chestie care vine din inimă. Până aici e simplu, da? Da. <coughs> oh, uh, de aceea Iisus, când îi mustră pe, pe ucenici, le spune că ei nu vor intra în împărăție până când nu vor fi asemenea unor copii, precum copiii aceștia. Copiii au total încredere în părinți, dar mai mult încredere, dar și loialitate. Ei nu să se lipească de un străin cum se lipesc de tatăl lor. Deci, încrederea pe care... Și loialitatea pe care ei o au în părinți este fantastică. Și noi, la fel, trebuie să avem această inimă uh, inocentă, fără perversiune. Uh, există piedici. Iisus Hristos a vorbit cu uh, bog, tânărul cel bogat. Uh, piedica pe care tânărul ăsta o avea, era bogățiile lui. Și avea bogății mari. Acum, asta nu înseamnă că este rău să ai bogății. Este rău când o bogăție devine piedica ta. Pot fi pasiuni, pot fi indiferent. Pasiunea mea sunt, este electronică. Și aici mă refer la componente electronice pun împreună jucărei și jucărele. Asta e pasiunea mea. Am câteva cutii de componente, mă uit pe câte o schemă, o pun împreună și merge. Dar când pasiunea mea la un moment, la un moment dat mă va împinge să mă va ține să merg duminica la închinare, atunci pasiunea asta nu este bună. Înțelegi până aici cum stau lucrurile? Da. Deci, uh, o altă chestie, ia să mă, aici, înnoirea minții, are de-a face cu, cu schimbarea inimii de asemenea. Uh, un alt lucru aici, care are de-a de face cu uh, noi, ca oameni, noi avem o poruncă care este scrisă în, în natura noastră. De aceea eu sunt convins când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu și când vom fi schimbați, cum spune Iisus mai încolo, noi vom fi precum îngerii, care nu, nu, nu ne vom mai căsători. În sensul ăsta vom fi precum îngerii, că nu ne, vom, nu ne căsătorim. Noi avem în noi această poruncă pe care Dumnezeu a dat-o, când El a spus, merge și mulți vă Pasiunea asta sexuală este una foarte puternică. Și ea trebuie ținută în, în, sub control în, în sensul ăsta al căsătoriei. Din cauza asta, mulți vor cădea. Din cauza pasiunii acestea. Noi avem puterea să o ținem sub control. Trebuie să fim cu băgare de seamă. Um, ce ar mai fi? Pai să mă uit. Uh. Oh, oh, oh. Un alt lucru. Un alt lucru. Și lucrul să este foarte important. Să iertăm unii pe alții. Și treaba cu, cu iertarea... hai să mă uit la Matei 18. Matei 18. Matei 18. 18. Cu 35. Uh, tot astfel va face și tatăl meu cel ceres, dacă nu veți ierta din inimile voastre fiecare pe fratele său. Și iată cum stau lucrurile. Uh, exemplul aici are de-a face cu doi oameni, începând cu versul 23. Unul datora împăratului, de fapt nu de oameni, cu un om, cu un om. Împăratul a cerut socoteală robilor. Asta avea o datorie fantastică. Cât datora? Uh, 5.000? 10.000 de talanți. Aș vrea să-ți imaginezi un talent ca fiind un, un, un vagon de bani. Pe bune? Da. Oh, talentul era baban, un talent. Era o sumă fantastică. Uh. Da. Ia, ia, să, ia să dau cu cu google să văd uh. Şi, stai un pic Stai un pic Cu textul. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Trebuie să mă uit în uh, uh, Trebuie să mă uit la altceva. Trebuie să dau pe, pe, actually, de de fapt trebuie să mă duc pe internet uh google value of a talent uh of go no in dollars there you go um uh, okay ditch. Deci. Un talent ar fi echivalentul în, în, în aur 33 de kg În aur. Deci, nu neapărat un vagon de, de bani, dar 33 de kg e ceva. Ar însemna 660... Eh, 60, bine, nu, numărul să nu este acum eh, prea bun. Eh, poate că nu are echivalență. Dar... Hai să zicem uh, o geantă de bani, da? Mai bine așa o, o valiză de bani? Mai bine, chiar dacă talantul mai înseamnă și o monedă de aur sau de arcea. No, nu, nu-i monedă de aur, și 33 de kg de aur. E ceva. Da? Bă, ce avea ăla. Deci omul ăsta avea 10.000, era ze dator 10.000 de, de, de valize de bani. La care să nu avea cu ce să plătească. Împăratul a zis, uh, ok, vreau toată familia lui, nevasta și copiii să fie vânduți și să-mi fie plă plătiți. Uh, robul de aici căzând la pământ, i s-a închinat spunând, Doamne, ai răbdare cu mine și-ți voi plăti tot. Și domnul acelui rob, făcându-i se milă, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Deci omul ăsta acum nu mai, are, nu mai este dator cu nimic. 10.000 de valize, nicio valiză. Și, dar omul acela ieșin, a, a găsit pe unul uh, care, dintre care cei, uh, oh, dintre cei Robin împreună cu el care îi datora 100 de dinari. 100 de dinari ar fi fost salariul pe 3 luni. Și apucându-l îl strângea de gât spunând Plătește-mi ce meci dator Dar uh, cel împreună rog cu el Că sunt la pământ la picioare ruga spunând Are dare cu mine și îți voi plăti Dar el n-a vrut Ce a merg și l-a aruncat în închisoare Până va plăti ce datora Și acum la, la închinare uh, la, De fapt închinare Bun, deci l-a aruncat în pușcărie Dar cel împreună rog cu el Văzând, toate, văzând cele întâmplate S-au întrestat foarte mult Și au venit și au istorisit domnului lor tot ce se întâmplase. Atunci Domnul lui, sau împăratul, chemându-l la sine, a spus, Rob rău, eu ți-am iertat toată datoria, pentru că m a rugat. N-ar fi trebuit și tu să ai milă de cel împreună rob cu tine, după cum și eu a, am avut milă de tine? Și robul -se, și domnul s-a mânindu-se la chinuitorilor până va plăti tot ce îi datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc dacă nu veți ierta din inimile voastre fiecare fratele său. Eu îi îngustau lucrurile. Lucrul ăsta este foarte important și trebuie să să fii cu băgare de seamă. Fiindcă păcatul pe care noi îl facem are două direcții. Noi păcătăm, păcătuim împotriva cuiva și totodată împotriva Lui Dumnezeu, fiindcă încălcăm uh, voia Lui divin. Și din cauza faptului că noi păcătuim, Isus a trebuit să moară pentru păcatele noastre. Deci, ceea ce facem noi este important. Treaba cu iertatul păcatelor este o treabă care... trebuie rezolvat între, între oameni cu foarte mare băgare de seamă. Când cineva ți-a greșit, și aici mă refer la biserică, treaba cu lumea este un alt animal. Când cineva ți-a greșit în biserică, tu trebuie să te duci între patru ochi și să-i spui acele persoane măi omule sau măi fato, tu ai păcătuit împotriva mea. Uite ce ai făcut. Bum, bum, bum, bum. Poate că perspectiva... Uh, unghiul tău este greșit. Poate că ea n-a păcătuit. Sau el n-a păcătuit împotriva ta. Dar problema este că dacă tu crezi că cineva a păcătuit împotriva ta, tu trebuie să te duci între patru ochi. Ce înseamnă asta? Tu nu trebuie să pornești bârfe. Nu trebuie să dai din gură, să pui pe Facebook sau să, pui pe alte, uh, să lași pe alții să, să știe de, de păcatul care ți-a fost făcut împotriva ta. Primul pas este să te duci între patru ochi, să, cu, să ai o discuție între patru ochi cu persoana respectivă. Persoana respectivă poate că nu vrea să te asculte fiindcă nu are mintea pregătită. Tentativa asta trebuie făcută de câteva ori. Te duci între patru ori cu persoana respectivă. Într-o zi, câ când te duci să discuți cu persoana respectivă, femeia sau omul respectiv, bărbatul respectiv, s-au trezit cu fața în pernă și nu au chef de conversații. Mai aștept o săptămână, mai aștept două săptămâni. Te duci din nou, măi omule. ți minte când a început să-ți de mine în prezența altora? bune, nu-mi place asta. Pentru mine, lucrul ăsta a fost o chestie care mă doare. Lucrul ăsta e o chestie care încă mă doare. Trebuie să termin cu asta. Dacă omul a spune, măi, ai dreptate, m-am purtat ca un nemernic, nu o să mai fac asta, strângi mâna și gata, ai rezolvat-o. Sunt oameni care mint pe alții legat de, de tine. Dacă cineva a păcătuit, numai ție, te duci între patru ochi. Dacă nu se rezolvă, găsești un om de încredere, din biserică. Dar fii atent, omul acesta de încredere trebuie să fie unul care să... Hai să, hai să citesc un pasaj din Galateni 6. Galateni 6. Începând cu versetul 1. Fraților, chiar dacă va fi căzut un om în vreo greșeală, voi cei spirituali îndreptați pe unul ca acesta cu duhul blândeții, fiind atent la tine însuți, ca să nu fii spitit și tu. Deci tu când e o altă persoană să mustri pe cel care a păcătuit împotriva ta, ca să-l faci pe omul acela să, să, să se schimbe, tu trebuie să găsești un om, cum spune aici în Galateni 6, un om spiritual, un om care să aibă un duh al blândeții, un om foarte înțelept. Și acum lucrul se contează foarte mult, fiindcă vechimea pe care un creștin o are în biserică, vechimea nu o face pe acea persoană spirituală. Faptul că acea persoană a trecut prin câteva uh, studii, a învățat una, a învățat alta, nu o va face pe acea persoană să aibă înțelepciunea și blândețea pentru a aborda o situație. Tu trebuie să găsești o persoană de încredere. Evanghelistul nu e ne neapărat persoană de, de încredere. Sau... Uh, uh, persoana pe care tu să o iei, să, să îndrepți pe cineva. Fiindcă suntem evangeliști, în vârstă, suntem evangeliști tineri, eu n-am încredere în tineri. Dacă găsesc, să zicem, că am o problemă în biserică cu, cu cineva și dacă eu nu pot să o rezolv, o să stau și o să judec foarte bine pe cine iau ca să mustru pe acea persoană, ca să o fac să se păcăiască, să o fac să se schimbe. Fiindcă pe cine ei cu tine la oaltă ca să mustri pe o persoană este foarte important. Există multă lume care se cred spiritual, există multă lume care se, cred, uh, care se crede, lume care se crede spirituală sau care se crede uh, avansată sau cu cunoștințe, habar n-au ce fac. De aceea spun, nu toți sunt calificați, iar tu când e o persoană cu tine... să zicem, cineva a făcut mișto de tine, iar lucrul, pe tine te, lucrul ăsta te-a afectat, fiindcă momentul în care... Acea persoană a făcut mișto de tine, să că a făcut, persoană, a făcut mișto de tine pe când tu încercai să curtezi pe o fată. Normal că te doare, da? Acum, nu o să departe cu tine unul care are mușchi și gura mare ca să umfle uh, ochii omului respectiv. Trebuie să găsești pe cineva blând, trebuie să găsești pe cineva cu înțelepciune care se explice, mai omule. Nu-i că nu să uh, nu poate nu, să... Nu, nu știe de, de, de o glumă. Problema este că gluma aia a fost la momentul nepotrivit. Deci, nu oricine este calificat să te ajute pe tine în a muștra pe altul. Deci, numărul 1, Tentativa se face între două persoane. Niciodată să nu dai din gură... Să, să, să spui altora. Rămâne între tine și persoana respectivă. Dacă două, trei, patru tentative nu ajung la niciun rezultat, atunci trebuie să găsești pe o persoană sau două de foarte mare încredere. Persoane care nu vor da din clanță, nu se vor duce la alții și nu, nu, o, să, nu o să înceapă să discute. Persoane care vor fi, care, persoane pe care tu le știi uh, care, cu, care cuvântul? Uh, care vor fi persoane, dis, persoane care sunt discrete, care nu... Uh, Neprășitoare. Exact, fiindcă, fiindcă ceea ce contează este îndreptarea unui om, nu punerea unui om la zid. Da. Asta contează. Iar bârfa este una dintre cele mai distrugătoare chestii. Un om care nu poate să țină un, se, un secret este una dintre cele mai... Uh, persoana asta este una din, din, dintre cele mai distrugătoare chesti într-o biserică. În fine, după câteva tentative, când lucrul ăsta nu se schimbă. Și acum se pune problema bine. De, de multe ori, când îți pasă de o persoană, nu o să stai acum să să, să, să ții un jurnal. Dacă începi să ții jurnale cu păcatele altora, ești varză. Pe bune, locul tău nu este în biserică, fiindcă noi trebuie să iertăm unii pe alții. De multe ori, dragostea acoperă păcatele. Da, sunt oameni care nu sunt la fel de maturi cum suntem noi, oamenii ăștia mai facă o glumă greșită, dar fiindcă îi înțelegem că sunt imaturi, fiindcă îi iubim, trecem cu, păc trecem cu vederea păcatul respectiv. Deci, de, de, de multe ori, păcatele nu contează. Sunt prea minore ca să ținem un jurnal și să... Dar sunt chestii și am, chestii de genul, nu numai că au făcut mișto de tine, dar există un, un obicei al persoanei respective, care, prin care, cu, sau un obicei, care nu... Acea persoană face mișto de toată lumea. Este a și, și va trebui la un moment dat să, să, să iei pe persoana respectivă să spui, mai bă, mai omule. Tu ai greșit împotriva ta, dar nu numai că împotriva mea. Tu greșești într -una. Trebuie să ai multă blândețe. Uite, o altă chestie legat de, de păcat. Aici în păcatele, în final, pot aduce mânia lui Dumnezeu și acea mânia lui Dumnezeu să te pună la pat. În, Matei, în, Matei, în Ioan capitolul 5 încep cu versetul 14. Versetul 13, de fapt. Sufere cineva dintre voi să se roage. Este cineva bucuros să cânte psalmi. Acum atenție aici este cineva bolnav între voi. Să-i cheme la sine pe bătrânii adunării și să se roage pentru el un gândul cu un de lemn în numele Domnului. Da? Și rugăciunea credinței îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica. Dacă a făcut păcate, i se va ierta aceasta. Mărturisiți-vă deci unii altora greșele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are cererea fierbinte ale, ale, al celui drept. Fie de cum stau lucrurile. Un om este bolnav fiindcă Dumnezeu s-a enervat pe el și l-a pus la pat din cauza păcatului. Când tu știi bine că ești un nemernic și că ai păcătuit înainte lui Dumnezeu, când știi că ai furat de la un om și Dumnezeu te-a pus la pat, ce faci? Te duci la omul de la care ai furat și dai lucrul înapoi. Și îi spui omului respectiv, creștin, omului respectiv uite care treaba. Am păcătuit împotriva ta, am căzut la pat fiindcă ți-am furat, roagă pentru mine ca să mă fac sănătos. În sensul ăsta apare uh, mărturisiți-vă deci unii altora greșelile și rugați-vă unii pentru alții. Asta nu înseamnă că eu acum trebuie să spun altora păcatele mele. Păcatele mele sunt între mine și celui care am păcătuit și între mine și Dumnezeu. Nu este treaba uh, nimănui decât cel căruia am, am păcătuit împotrivă. Înțelege asta? Da. Mi se pare corect. Măi. Uh, Există în lumea ortodoxă și catolică treaba cu spovedanie. Treaba asta cu spovedanie este uh, un soi de control. Iar soiul ăsta de, de control este nescriptura Fiindcă ei vor să-ți să, să știe slăbiciunile și de odată ce începi să-ți să arăți slăbiciunile, un om poate foarte ușor să-ți să apese butoanele. Când am văzut foarte clar. Când cineva a păcătuit împotriva ta, du-te și discută între patru ochi. Așa se face. Păcatul se rezolvă între patru ochi sau cu o persoană sau două de încredere. Când tu știi că ai greșit înainte lui Dumnezeu păcătuind împotriva altuia, du-te și rezolvă cu omul respectiv. Și întrebarea se pune, bine, bine, dar cum, cum se face asta? Ce pasaj ai? Uite cum stau lucrurile. Matei capitolul 6. Matei capitolul 6, avem a, rugăciunea tatăl nostru. În rugăciunea tatăl nostru, să puțin, nu ne spune, Ne spune uh, altar. 6 cu 9. Lasă lasă, lasă Nu, no, nu, no, nu no acolo. Să-i putin. Uh. Treia să dau cu Google în, în Biblie. Ma. da un minut. Unde, unde e programul? Uite-o. Uh, la fix încheiem, da? Da. Așa. dar. În Noul Testament. 5, Așa. E Matei, capitolul 5. Matei, capitolul 5, 23, da, da, da. Deci așa, deci dacă îți vei aduce alt, darul la și acolo îți vei aminti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi, împacă cu fratele tău și apoi vino și adu-ți altarul. Învoiește-te cu potrivitorul tău repede cât ești pe drum cu el, ca nu cumva potrivitorul tău să, să te dea pe mâna judecătorului și judecătorul să te predea executorului și să fie aruncat în închisoare. Deci, când știi că cineva are, are ceva împotriva ta, discut-o între patru ochi. Când tu ai păcătuit împotriva unei persoane, discut-o între patru ochi, fiindcă închinarea ta nu este corectă. Ar fi prostește să te duci la un popă, fie că e catolic, fie că e ortodox, să-ți să, să, să spui păcatele tale când păcatul tău încă stă, popa nu te poate ierta, popa nu... Chiar dacă, chiar dacă faci lucrul ăsta, nu rezolvă nimic. Tu trebuie să, să, să rezolvi problema cu celui care i greșit. Iar în, în, în Iacov, capitolul 5, e clar, unii sunt bolnavi fiindcă au păcătuit împotriva unei persoane. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați unii pentru alții. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mărturisești popii, ci să mărturisești păcatul tău celui căruia i-ai greșit. Și întrebarea se pune, chiar pe bune te poți îmbolnăvi din cauza păcatului? Și spun acum o chestie. Am greșit nouă dată împotriva neveste mele. Și Dumnezeu mi-a dat câte o chestii care să-mi amintească că am, păcat, am păcătuit împotriva nevestei. Așa, o, o durere într-o coastă, o durere pe aici pe acolo, ca să știu că am păcătuit. Ce am făcut? M-am dus la nevastă și am zis, nevastă, ai avut dreptate. Eu sunt un nemernic, te rog să mă ierți. Deci lucrul ăsta e pe bune, dar să nu înseamnă că trebuie să mă duc la un popă să-i spun de păcatele mele. Nu i treaba lui este între mine și celui căruia am păcătuit. Priceput? Corect. Așa. Deci, da. uh, deci sunt multe lucruri care ne pot împotrivi, care ne pot ține pe noi departe de împărăție. Trebuie este că noi mă, mă întorc acum la, la Matei Matei, capitolul 7. Nu oricine intră în împărăția lui Dumnezeu, ci cei care fac voia lui Dumnezeu. Ba, mi-am acum de, de, de o chestie. Uh, relația cu oamenii, re, relația dintre oameni contează, știi? Uh, la un moment dat era un stăpân care a ca auzit că uh, contabilul lui îl fura la bani. Și s-a gândit să-l dea afară pe contabil. Ți-ai aminte de pilda asta, de lucrul ăsta pe care l-a spus Iisus? Nu? Când contabilul a auzit că mai are un pic să fie dat afară, s-a dus la fiecare pe care îi știa și a zis, măi, el întâi a și eu cu munca, eu cu sapa nu-mi stă bine, iar ceșitul nici atât. Și s-a dus la cei datori stăpânului lui și a început să schimbe contractele. Cât, îți Cât ești tu dator stăpânului? 50 de saci. Hai să facem 25. S-a dus la altul. Cât te datorești? Așa și pe dincolo. Ceea ce a făcut el, el s-a dat bine pe lângă alții ca să fie acceptat de, de alții când el va fi dat afară. La care stăpânul ăsta s-a gândit Ha! Ăsta e băiat deștept! Îmi place de el! Și l-a lăudat! Fiindcă de multe ori Într-o relație, mai trebuie să dai și de la tine. În sensul, mai trebuie să, să lași și de la tine. Să nu mai fii așa crispat și enervat și toate alea. Deci, în final, relația noastră cu, cu Isus Hristos este bazată pe, pe voia Lui, pe Sfințenia Lui. De multe o relație între oameni, pe lângă păcat, este bazată și pe, bunit, și pe bunătate și pe uh, acceptare și încredere. Oricum, asta ar fi studiul uh, de astăzi. Săptămâna viitoare o să ne uităm la uh, casa pe stâncă și, pe, și la casa pe, pe nisiv. Uh -huh. Ok? Încă un lucru. Da. A, a, încă un lucru. Uh, da. Dacă nu ai nimic împotrivă, eu am înregistrat toată asta. Uh, ai probleme dacă o să pun pe, pe internet să asculte și alții? Și alții? Ok. Mai. Uh, când, am, când am câte o conversație și înregistrez, și conversația aia, o parte din conversație nu este pentru public, lasă-mă. dăm de știre. Informează-mă ca să tai porțiunea respectivă. Nu e pentru toată lumea. Ok? Da, Cosmin. Ok. Ține legătura, ne, ne auzim săptămâna viitoare. Ok? Tá Cosme. Saludar. Oprim a gente.